Ніхто їм не боронив кохати мене, та й кожен би кохання зо мною за превелике щастя уважив би, Тільки б руку зняла то при найчеснішого роду, що найкращі, найвродливіші, став би мені дружиною. Але ж ні, логоднісінького не причарували мого серця доле, гадино, а поминувши що найкращих ляцькових лицарів. Причарувала Єси моє серце, безсталанне до чужого, до ворога нашого. Завіщо ж все ти, причистає мати Божа, отако збагнітувала мене? За які вчинки, за які припогані огріхи, так неощадно, так злелюто караєш мене? Що я проступила тобі, Ісусові, синові твоєму причистає? У добрі. У розкошах виростала я, на селочі меди, вина, що найкращі страви вживала я. Але ж на що це осе було? До чого воно йшлося? Чи до того, щоб нарешті вмерти мені такою лютою смертю, якою останній старець уношім королевстві не вмирає? Але іще не досить. Дарма, що призначена отака таландоля, люта, дарма, що на приконеччі своєму я мушу бачити, як уміратимуть в злетяжких муках мої мати й тато, що двадцятьма разами воліла б я своє життя віддати, аби їх зарятувати сількось. Ще ж треба, щоб на приконеччі життя свого довелось бачити й чути такі речі, таку щироньку, таке кохання якого бачити не бачила й чути не чула. Ще треба було, щоб він своїми щирими речами пошматував моє лихом бите серце, щоб ще гірше було моє гірке надбання, щоб ще шкодніш було мені мого віку молодого дівочого, щоб здавалося мені ще страшнішою моя смерть, надто, щоб умираючи нарікала я на себе долегадено. Та й на тебе. Пробач мені, мати Божа. Як замовкла вона, сумний, мов вечірня хмара, Сумний став їй вид. Лютою, тугою, гризучою взялось їй обличчя все. І журно похилене чоло, і поникли карі очі, І застиглі, засохлі сльози на почервонілих їй стихащоках. Здавалося, усе казало – Чиба врода світові на диво, та здалася лихому лихові на втіху. Як світ світом не було чути, та й не можна бути тому, казав Андрій, щоб найкращий і найвродливіший між жінками випала така доля. Ні, не можна, бо їй создав на радість, на диво людям, на те, щоб усе, що не на є кращого на світі, підхилилося їй, як святощі. Ні, ти не вмреш. Не тобі вмирати заклинаюся душою тілом сим, що ані є наймилішого мені на світі, ти не вмреш. Якщо вже так тому бути, коли ні силою, ані молитвою, ні хоробрістю не можеш буде одвернути лихої години, то вмрем вкупі, та умру я на твої очі, наляжу головою біля твоїх білих ніг, та й мертво хіба вже розлучать з тобою. Ні, жаданий лицарю, ні себе не дури, ні мене, казала вона, похитуючи своєю головою маківкою. Знаю, на превелике моє лихо, дуже добре знаю, що тобі не можна кохати зі мною. Знаю, яка повинність твоя, твій заповіт, тебе кличуть батько, товариші, Україна, твоя отчизна, а ми тобі вороги. А хіба мені, що батько, товариші, Україна? Проказав Андрій, струснувши і як бач, осокор той весь правий стан свій. «Та коли ж так? Ось що! Немає у мене нікого! Нікоісінько! Усіх цураюсь!» Додав він наважним голосом, а надто рукою махнув, як звичайно робе огнений чоловік, наповажуючись на вчинок надзвичайний, що іншому й здужити теєв чинити. «Хто?» Казав, що Україна – мій рідний край.